Книга Естери Розділ третій Після тих подій звеличив цар Ксеркс Амана, сина Гемедакти, Агагія, і підніс його та поставив його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі, ставали навколішки і кланялись перед Аманом, бо так велів був цар. Мардохей же не ставав навколішки і не падав ниць. І говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі, «Чому ти порушуєш царський наказ?» Але тому, що він, хоч і говорилось йому про те щодня, їх не слухав? Вони донесли Аманові, щоб побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він – юдей. Як же побачив Аман, що Мардохей не стає навколішки і не падає перед ним ниць, розлютився на нього вельми. Та Аманові здавалось замалим накласти руку на одного тільки Мардохея, і через те, що йому об'явили, з якого народу Мардохей, він напосівся знищити всіх юдеїв в усьому царстві Ксеркса як народ Мардохея. Першого місяця, тобто місяця Нісана, 12-го року царювання Ксеркса – Кинули пур, тобто жереб, перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б то знищити в один день рід Мардохея. І випав жереб на тринадцятий день дванадцятого місяця, тобто місяця Адара. Тоді Аман сказав до царя Серкса, «Є один народ» розкиданий і розсіяний між народами по всіх країнах твого царства. Закони в нього інші, ніж у всіх народів, та й царських законів він не виконує. Недобре воно цареві так їх лишати. Якщо ж на те царська згода, нехай буде написано наказ вигубити їх». А я одважу десять тисяч талантів срібла в руки скарбникам, щоб поклали в царську скарбницю. Тоді цар узяв за своєї руки перстень і передав його Аманові, синові Гемедапти, Агагія, ворога юдеїв. І цар сказав Аманові, «Срібло нехай залишиться при тобі, а з народом...» Роби, що тобі завгодно. Тринадцятого дня першого місяця було скликано писарів і написано все, як наказав Аман до царських сатрапів, до правителів кожної країни, до князів кожного народу, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою». Все було написане від імені царя Ксеркса і запечатане царським перснем. Листи були розіслані через гінців по всіх царських країнах, щоб повбивати, вигубити і винищити всіх юдеїв, від малого до старого, дітей і жінок, в один день. Тринадцятого дня, дванадцятого місяця, тобто місяця Адара, а майно їхнє розграбувати. Відпис цього наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб були готові на той день. Гінці на царський наказ рушили швидко, і наказ був оповіщений і в сузи замку. Цар же і Аман. Сиділи і пили, тоді як місто Сузи було в тривозі».